قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شاهد لِي بِافْتِقَارِي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد والله علي شيء واصحابه اجمعين اللهم علمنا الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا فانظم علمتنا واذن لنا رب العالمين والصلاه الله جل جلاله je slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle jalaluhu neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onovika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje neka je Allahu sallatu selam na poslanika i miljenika Mohameda Mustafu sallallahu alihi wa alihi wa salam, na njegovu učasnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo govoriti o propisima brak. Nastavljamo govoriti o putevima, načinima izgradnje sretne porodice, sretnog života. Poznati su vam šariatski tekstovi, kur'anski ajeti i hadisi Allahov poslanika alaihi salatu veselam koji govore o vrijednosti braka. Allah subhanahu wa ta'ala brak naziva jednim od njegovih ajeta, jednim od njegovih znamenja. Allahov poslanika alaihi salatu veselam postiče mnoge na brak. I oni, vjerovjesnici, poslanici, skoro svi živjeli su u bračnoj zajednici, a zasigurno najbolje su odabirali za sebe. Uvijek su činili ono što je najbolje. I mnogi drugi šerijatski tekstovi, dakle, u kojima se govori o vrijednosti braka. Međutim, ne bilo kakvog braka i na bilo koji način sklopljenog, već dakle, islamskog braka, onakvog braka, kakvim ga propisuje šerijat. Kako od nas traži, Allah džella vala, da sklopimo brak sa svojim budućim bračnim drugom, sa suprožnikom. Pa u tu svrhu šarijat propisuje dakle kako sklopiti ispravan brak. Dolazi sa šartovima u vjetima, koji se moraju ispuniti da bi brak bio ispravan, da bi se zasnovao islamski brak i da bi se nakon toga uživale sve one dakle, blagodati, vrijednosti, da bi se odlikalo o svijunim odlikama koje su spomenuti dakle, u šarijetskim tekstovima o, o vrijednostima takvog braka. Pa, dakle, večeras govorimo, budući da su neki islamski učinjaci napravili razliku, govorimo o ruknovima i šartovima braka, odnosno sastavnim dijelovima, ruknje je sastavni dio, a šart je uvjet. O sastavnim dijelovima, ono, dakle, bez čega nema zasigurno braka i uvjetima, dakle, o onome bez čega nema ispravnog braka. Pa dakle, prije svega o ruknovima govorimo. Ruknovi, sastavni dijelovi braka. Rukn, dakle, u arapskom jeziku, i je rukn u šarijetu, u šarijetskoj terminologiji, ima značenje sastavnog dijela. Dakle, onoga iz čega se nešto sastoji. Pa ukoliko nema tog rukna, nema dakle ni tog. Što se sastoji iz tih ruknova? Na Naprimjer, ha, od ruknova namaza, od sastavnih dijelova namaza je ruku, seđda i mnogo šta drugo. Pa ukoliko čovjek ne učini ruku, preskoči ruku, ukoliko preskoči jednu seđdu, nema mu tog rekata, ako ne naklanja taj reka, nema mu namaza. Dakle, ruk nije sastavni dio nečega. Ukoliko ne bude rukna, nema zasigurno ni toga što se sastoji iz tih iz tih ruknoha. Pa, dakle najplastični primjer na namazu, ukoliko dakle čovjek izostavi seždu, jednu seždu, izostavi, ruk ruku po nekim učenjacima izostavi učenje Fatihe i ostalo, dakle nemamo nemamo namaza. Dakle ruknje nešto što je obavezujuće, što mora obavezno da postoji. Ne bude li tog rukna, nema sasigurno ni onoga Nije onoga dakle što je uslovljeno, što je ujetovano tim ruknom. Pa dakle, ukoliko se ne ispune ovo o čemu sada govorimo, ruknovi braka nema, zasigurno brak. Makar taj živio i živio sa ženom i ona s njim, njihov brak nije kvalidan, nije ispravan. Učenjaci ne priznaju takav brak. Žive, znate u čemu. Dakle, taj brak nije ispravan. Pa dakle, govorimo o ruknovima. Ruknova braka je dva. Samo dva. Dva su rukna braka. Dakle, dva su sastavna dijelo, dijela braka. Koji moraju da postoje da bi bio brak. Da bi postojao brak, da bi se zasnovao na islamski način. Prvi jesu supružnici, muškarac i žena. Dakle, supružnici, muškarac i žena. Da postoje i da pri nema nikakvih prepreka za stupanje u brak. Muškarac i žena da, postoje, su živi, muškarac i žena iz ljudskog svijeta, ljudskog sveja, i dakle, da pri nema nikakvih prepreka za sklapanje braka. Mogu da postoje prepreke. Te prepreke može biti srostvo po krvi po porijeku, dakle. može biti srostvo po mlijeku, može biti srostvo po tazbinstvu i može biti zapreka da je žena u iddetu. I još dakle ima zapreka. O njima smo govorili malo, kada smo govorili o prosidbi. Dakle, da postoje moškarac i žena i da se provjeri jesu li u nekom od ovih primjera, vidova srostva. Pa što se tiče srostva po Krvi, po porijeklu. Nisu dakle sve žene zabranjene muškarcu. Koja je to dakle rodbina? Po porijeklu. Koje su to žene zabranjene muškarcu? Nisu sve. Da nabrajaš i nabrajaš i nabrajaš. Već dakle ima spominute u erje. Allah džel levala spominje žene koje su zabranjene muškarcu za sklapanje braka. Za ženitu. Spominje u 23. ajetu sure El -Nisa. Spomni sedam kategorija žena. Sedam kategorija žena s kojima muškarac ne može ni u slučaju stupiti u brak. I on je automatski tim ženama i mahrem. On je tim ženama i mahrem. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hurri me ta'alikum, zabranjene su vam. Dakle, za brak. Ummahatukum, vaše majke. Wabenatukum i vaše kćeri wa khawatuqum i vaše sestre wa ummaatuqum vaše tetke sočevne strane wa khalatukum i vaše tetke s majčine strane wabenatul akhi wa banatul ukhti i bratišne i sestrišne zabranjene su vam vaše majke dakle za sklapanje brak jer poznato je u džahilietu dakle u drugom ayetu Allah subhanahu wa taala spomnje ili ovo majku spomne i zabranjene su vam Žene kojima su se ženili vaši očevi. U doba džahilijeta, prije dolaska Islama, sinovi su se znali ženiti ženama njihovih očeva. Bilo majkama, bilo dakle drugim ženama. Kako je bilo stanje? Nasaluhah, afijosah. Dakle, zabranjen su on za brak vaše majke, vaše kćeri, vaše sestre, vaše tetke s očeve strane, vaše tetke s majčine strane, vaše bratišne i vaše sestrišne. 23. ajat suret, suret enisa. A dakle, vrate se, ko nije zapisao, neka zapiše. Zatim, po mlijeku. Žene koje su nam zabranjene po mlijeku. Ne možemo stupiti u brak s njima. Ne možemo stupiti u brak s njima. Hmm. Pa, stoju u hadisu Ibna Abasa, radijallahu anhuma, kod Bukhari i kod muslima, da je Allah, poslanik alihi salatu islam, rekao jahrumu minar radati ma jahrumu minan nesebi. Zabranjeno je po mlijeku sve ono što je zabranjeno po porijeklu. Zabranjeno je po mlijeku sve ono što je zabranjeno po porijeklu. Da bi bila osoba zabranjena po mlijeku, mora je dakle, žena podojiti u dobi od dvije godine, najmanje pet puta, toliko da se dijete zasiti. Kada ga podoji jedan put, toliko da se zasiti i dijete ne traži više majčinog mlijeka. Ili mlijeka od te žene dojeli. Dakle, najmanje pet puta, međutim, pod uvjetom da se dijete zasiti. U periodu do dvije godine. Pa ukoliko se desi da tvoja majka na takav način je dojela neku tamo. Curicu, tada dijete, novorođenče, žensko dijete, ono ti, dakle, postaje zabranjeno za brak. Hm. Pa, dakle, prve svega da spomenemo hadise. Od Ibn Abbasak, kod Buhari i od Moslima. Kaže Allaho poslanik Alihi Salacom, zabranjeno je po mlijeku sve što je zabranjeno i po porijeklu. Pa ih sedam kategorija čuli ste sada, u 23. majtu sura Misa, po porijeklu, po krvi koje su zabranjene, iste takve i po mlijeku su zabranjene. Doilja, vaša majka. Spomenit ćemo detalj. Zatim također u hadisu Ajše kod Buharija kod Muslima Allahu poslaniku alejselatu s kaže rvaat tu harimu ma tu harimu aliladatu dojenje zabranjuje sve što zabranjuje i rođenje porođaj dakle sve ono što je jedna majka rodila i zabranjeni su ili dakle, liža rodbina koji su zabranjeni po rođenju po toj krmnoj vezi po srosu po prijeku sve dakle na takav način zabranjeno i po i po mlijeku Pa, dakle, konkretno, po mlijeku muškarcu zabranjenu se za brak sledeće žene. Dakle, ima dosta podjela. A šaltije nismo. Zato je treba obilježiti. Jer dosta, dakle, ima pitanja oko ovoga. Koje kome po mlijeku zabranjeno? Hmm. Dakle, po mlijeku su muškarcu zabranjene za brak, za sklapanje braka sledeće žene. Doilja, dakle, majka po mlijeku. Zatim, čjerke doilje ćerkke dojile, dakle njegove sestre po mliku, el tako možete pratiti. Kćerke od te dojile. Dojila zadoila muško dijete. Ta dojila ima svoje kćeri. Te kćeri su njemu sestre po mliku. Svejedno rodile se prije ili posli njega. Rodile se prije ili posli njegovog dojila. Dakle ta žena je ne znam, podojila tvoje djete sada i porodi se nakon 10 godina. Rodi curicu, bez obzira. Dakle, ta curica je zabranjena tvojom djetetu. Zatim, sestra dojlje, to jest tetka po mlijeku. Sestra dojlje, tetka po mlijeku, dakle, s majčini strani. Tomu je tetka, s majčine strani po mlijeku. Zatim, sestra od dojljinog muža odnosno tetka s očeve strane po mlijeku. Tetka s očeve strane po mlijeku. Zatim unuka dojde. Ta žena koja je podojila tvoje dijete, ona ima kćeri, ima sinove, oni imaju djecu. Žensku djecu. Dakle, ta ženska djeca kao što je došlo u 23. majicu uredni sad, bratišne, Ha, sestrišnje. Isto ovako dakle, ta žena dojlja ima sinove, ima čeri ti sinovi su tebi braća te čeri su tebi sestre njihova ženska djeca su ti zabranjena po mlijeku. Kao što je zabranjeno i po porinjku. Hm? Dakle, unuka dojlje bilo pod njenog sina ili od njeneg čirke. Zatim čirka dojlji nogu muža Pa dakle, ka, kada? Ha? Iz drugog braka. Iz drugog braka. Doila zadoila je tvoje dijete. Razvede se. Oženi se. Uda se za drugog muža. Za drugog čovjeka muškarca. Taj muškarac ima. Ili, dakle, ona se udala udala, živila je s njim, a on je iz prethodnih brakova imao kćer. Ta kćerka ti je zabranjena. Tvom djetu je ta kćerka zabranjena. Dakle, kćerka može dojde iz drugog braka od druge žene, jer mu je ona sestra po ocu po mlijeku. Jer mu je ona sestra po ocu po mlijeku. Dakle, kada žena podoji djete, ona mu majka i muže je babo, kao što ti je zabranjena sestra po babi Dakle, to nije tvoj babo, majka ti je živjela s drugim mužem, iz tog braka se rodinu, ne udala za drugoga i taj drugi ima ksjer, kao što gleda, dakle, ta kćer ti nije dozvoljena, isto dakle, na ovakav način, po mlijeku. Zatim, druga žena muža dojelje. Druga žena od muža, jer je to žena tvoga oca po mlijeku kao što nije dozvoljeno tikčer tvoga oca po mlijeku nije dozvoljena ni žena tvoga oca po mlijeku ha ne baš lako zapamtiti ako da da ako ima dvije žene znači i ako se prije, ako se posliženio dakle ukoliko doila zadoiti dijete udata je za tog čovjeka taj čovjek ima i drugu ženu ta druga žena postaje zabranjena tvome tvome dijete tu Dakle, to je po mlijeku. Zatim po tazbinstvu. Po tazbinstvu. Tazbina je, ha, rodbina skupina ljudi koja nam postaje rodbina nakon sklapanja u brak. Nas ili naših očeva, naše majke, jeli, i slično. Ne samo, dakle, našim stupanjima u brak. Po taz, tazbini, dakle, i naših očeva, i slično. Kao što ćemo vidjeti. Dakle, Stupanjem u brak postaje nam zabranjena određena skupina žena sa ženinje strane i također njoj našoj ženi postaju zabranjeni muškarci određeni muškarci sa naše strane. Hmm. Pa tako prilikom sklapanja braka mužu trajno biva zabranjena majka njegove žene odnosno ponica, elmi to kažemo ponica. Kažu ako vegeta, u svoj što se miješa. Dakle, trajno postaje zabranjena punica. Makar čovjek se je razveo sa ženom, makar čovjek, taj muškarac, se je razveo sa ženom odmah, ne imao odnos s njom, punica mu biva trajno zabranjena. Punica mu biva trajno zabranjena. Dakle, razveo se, ili umrla ti žena, ili tamo nekom umrla žena, uglavnom, dakle, nije mu dozvoljeno da ženi puniš. Nazar je moguće. Što spunješ punicu? Ko bi oženio punicu, stara osoba? ima braće koji se oženili, oženili žene, hm? oženili mlade žene. Majka te žene je Imam jedan brat, znači je samo jedan. Imaj koliko hoćeš, oženio ženu. Čija je majka, da dakle, to njegova, punice njegovog godišta. Pa dakle normalno, oko bi žena umrla, on se rastavio od nje i jeste su dovi. Hm, moguće. školski dan. U glavnom dakle šerijat zabranije. Takva žena se ne smije ženiti trajno je zabranjena kaže dželalova u ovom dakle ajetu 23. maja sure ni sa kada se spomine zabranjene žene za brak wa ummahatu nisaikum i majke vaših žena i majke vaših žena jesilo sklopio brak sa ženom dakle ona postaje odmatva tvoja žena tvoja supruga bez obzira imao ti s njom odnose ili ne imao ona postaje tvoja žena je automatski njena majka po ovom dijelu ajeta postaje ti zabranjena zatim Muškarcu, po sklapanju braka, postaje zabranjena sestra njegove supruge. Kada muškarac stupi u brak sa ženom, njena sestra postaje mu zabranjena. Međutim, netrajno. ne trajno. Ne bi trajno zabranjena, već... Vraćete sklekova, kod mene djeca koja ne znaša i radi sklekova. Ja spominjem kuranske, ajte, ja gdje sam, imam prite. Dakle, kada muškarac se oženi, postaje, ukoliko dakle ta žena ima sestre, te sestre mu postaju zabranjene. S njima ne može da stupi u brak, međutim privremeno. Privremeno. Dakle, dok god živi s tom ženom svojom, koju je oženio, ne može da se oženi sa njenim sestrama, sa jednom sestrom od njih. Ukoliko žena umre, jeli se razvede, onda može, dakle, da se oženi njenom, njenom sestrom. Može da se oženi njenom sestrom. Kaže Allah, جلالالا, u istom ajdu, facit 3. majdu sura Nisa, u en težmeru be in el i da sastavite dvije sestre. Zabranjeno je da sastavite dvije sestre. Dakle, u jednom braku. Nije dozvano čovjeku da oženi dvije sestre. Da oženi dvije sestre. Nije dozvano. Da ih sastavi u braku. Ali, dakle, da živi s jednom, pa ona umre kasnije da se oženi njenom sestrom, nema smetnje. Na takav način je, šta, ko? Allahov poslanika alaihi sallam za osmana udao svoje dvije kćeri. Osman, radi Allah tamo živio je s jednom, pa je ona umrla, pa je poslanika alaihi sallam udao u drugu, pa je ona umrla pa je rekao sallallahu alaihi sallam da imam i treću, dao bi treću za osmana. Dakle, nakon smrti, ili rastave braka, nema nema smetnje. Kaže Hafiz ibn Hajar posvrćujemo se na ovaj kuranski ajet sastaviti dvije sestre u braku je strogo zabranjeno i to je jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka i džma nema razilaženja među islamskim učenjacima sve jednu bile te sestre od istog oca i iste majke ili od jednog oca ili od jedne majke ili bile pomlije ku sestre nasmiju se tadle sastavle tu braku. Bile od istog oca, iste majke, ili samo od istog oca, ili samo od iste majke, ili bile sestre po mlijeku. Svejedno bile, dakle, one rođene sestre ili sestre po mlijeku. I kaže Ibnu Kodame, Rahimahullah, ta također svejedno bilo to prije odnosa s prvom ili poslije. Dakle, nijekom slučaju nije dozvo, dozvoljno spojiti dvije sestre. Zatim, slično ovome, kada muškarac stupi u brak, oženi sa ženom, postaje mu zabranjena njena tetka s očevej strane i tetka s majčinej strane. Možda i to je školski. A. Njena tetka s očevej strane i njena tetka s majčinej strane. Dakle, ammetuha wa khaletuha, što se kaže. Ammetuha wa khaletuha. Njena tetka s očevej strane i njena tetka s majčinej strane. Zbog jasnog hadisa i buhurire radiallahu talan, Kod Bukhari i kod muslima da je rekao Allaho u poslanika alihi salatu salam ne sastavlja se u braku žena i njena tetka s očeve strane, žena i njena tetka s majčine strane. Ne smije se sastaviti. I dakle, isti slučaj je sa tetkama kao i sa svastikom. Bilo to tetke po mlijeku ili bile po prijeklu. Bile tetke S očevej strani ili bilo tetke s strane strani, bez obzira. Ovdje da napominem, bitna je napomena, sve one osobe koje su trajno zabranjene muškarcu, po porijeklu ili po mlijeku, koje su trajno zabranjene muškarcu, on je njima mahran. Sve one osobe koje su privremeno zabranjene, nije ima mahran i nije dozvoljeno da sjedi s njima. Dakle, nije dozvoljno muškarcu da sjedi sa svojom svastikom. Nije dozvoljno muškarcu da sjedi sa tetkom svoje žene. S očeve i s majčine strane. Njima nije mahrad. Da sjedi sa svojom punicom. Ona mu je trajno zabrajena. Nema smetnje nikakve. Da se žena otkrije punica, da se otkrije pred njim. Nema nikakve smetnje. Dakle, one žene koje su mu trajno zabranjene, on je automatski njima mahrad. Dakle, mogu da putuju s njim. Ali žene koje su mu privremeno zabranjene, dakle, nije mahrane. I nema dakle, sjedinje usamljivanja, miješanje s njima. Zatim, prilikom stupanja u brak, suprugu postaje zabranjena kćer njegove žene. Kada se muškarac oženi, oženi ženu, pa je živjela u ranijem braku, iz tog braka ima kćer, ta kćer mu biva zabranjena. Privremeno, sve dok ne ima odnosi s njenom majkom. Nakon što ima odnos, bivamo trajno zabranjene. Ukoliko bi se, dakle, rastavio od njene majke, to je jel, pastorka, mi kažemo pastorka, ukoliko bi se rastavio od majke pastorke prije, nego li ima odnos s njom, dakle, s majkom, kada se rastavi, nema smetnje, dakle, mogao bi dao ženi pastorku. Međutim, ukoliko ima odnos s tom ženom, onda s njenom čer, odnosno pastorkom, nemoje nikada makar dakle ta žena umrla razvelo se od nje nemoje dakle s pastorkom 23. ayet u rab ibkum allati fi hujurikum min nisaikum allati dxhtmltum bihin rab ibkum allati fi hujurikum min nisaikum allati dxhtmltum bihin fa in lam tkunu dxhtmltum bihin fela jun halajakum dakle Ukoliko ste imali odnos s njima, ako niste imali odnos s njima, onda dakle, nema smetnje, međutim, tek kada se rastavi, rastavi od majke. Zatim, nakon stupanja u brak, supruzi ženi, kada muško i žensko stupe u brak, tom žensku, toj ženi, biva zabranjen otac njenog muža, odnosno svekara. Odnosno svekara. Dakle, ne može, ma kad i rastavila od svoga moža, muž umro, ne može se za svekram, nikad. Dije trajno zabranjena, dakle, i svekar je snahi, mahrim. Svekar je snahi, mahrim. Snaha može da se otkrije pred svekram. I može da putuje sa svekram. Kaže, jelavala, wa halailu ebnaikum alledine min aslabikum i žene vaših sinova, I žene vaših sinova, zabranjene su vam žene vaših sinova. I također trajno biva zabranjena muškarću druga žena njegovog babe. Pri svega maćeha, je tako? Majka mu umre, babo se oženi s drugom ženom, tad mi kažu jel to je maćeha? Ili dakle da babo ima dvije žene, tri žene, tako te, druga, treća, četvrta žena, te žene su zabranjene njegovom sinu njegovom sinu. Wala tenkihu ma nekeha a ba ukum mine misa. Mine ženite žene koje su ženili vaši očevi. Hm. Dakle, prvi ruk, da bi brak postojao, da bi došlo do islamskog braka, ispravnog načina sklapanja moraju postajati muškaraci žena i da među njima nema ovih prepreka. Evo tako, još se može govoriti o drugim preprekama, idet. Ne može čovjek muškarac da ženi ženu, ide, O tome smo govorili, kad smo govorili o prosljedbi, da tako je ne ponavljamo. Može muškarac da bude u idet. Idet je pričak, ha? Jednogosno mi se je džba, ha? Ha? Koliko ne može, može? Može, možda ne može kod nas. Ne može kod nas. Ali... Muškarac može da bude idet. Znate što je idet? Pričak. Ne može da se ženi dok mu ne istekne to vrijeme. Ukoliko čovjek ima četiri žene, zato kada nije to kod nas. A? Ukoliko čovjek ima četiri žene, pa pusti četvrtu ženu. Ne može uženit drugu ženu sve dok njoj ne istekne idet. Pa koliko ona ima idet, a toliko ima i Nemo se džel udarat po glavi, nema takvi kod nas. <laughs> dakle, dok njoj ne istekne iddet, ona je još uvijek njegova žena i broji se kao četvrta žena. I broji se kao četvrta žena. Pa dok njoj ne istekne iddet, i njemu polako, onaj pješćani sat, da? curi. Dakle, nije dozvoljno ženti ženu iddetu, nije u redu da se ženi i žena za vrijeme hačkih, humanskih, obreda i dakle, slično. Zatim, drugi rukn. Sastavni dio braka, bez čega nema je islamskog braka, jeste ponuda i prihvatanje. Jeste ponuda i prihvatanje da jedna strana ponudi drugoj brak i da ta druga strana prihvati. Bez obzira ko bio prva, ko bio druga strana. Ko bio jedna, ko bio druga. Dakle, neophodne. Nema dakle podruku i niz put. Mora da se ponudi i da se prihvati da se zatraži i odobri. Vidjet ćemo, sljedeći, jedni kažu rukom, drugi kažu šart, je staratelj. Nema, dakle, kroz penđer. Hletite. Dakle, treba da se pita staratelj. Pa, dakle, ili da mladić ponudi brak ženi preko njenog staratelja. Da kaže staratelju, dakle, da želi da živi s njegovom kćeri. I on prihvati ili da staratelj ponudi brak svoje čeri tom mladiću i da on prihvati. Ovo nije dakle kod prosjedbe, ovo je kod sklapanja braka. Nije dakle kod prosjedbe dođe mladić i iskaže svoju želju da bi htio da živi s tom. Dakle, to ako dolazi do prosjedbe svakako, jeli, biva. Međutim, ovo je konkretno, dakle, ovo mora da postoji prilikom sklapanja braka. To što si pitao ranije, za njenu ruku, to se dakle ne broji. Ako nisu bili pogotovo svjedoci. Ako je sam uzagled zagled, sjedio, pričao, razgovarao i pitao o babu, to se dakle ne broji, moraju sjedoci da čuju. Dakle, prilikom sklapanja braka, dakle, stupanja u brak, mora da bude ponuda i prihvatanje. Mora da bude ponuda i prihvatanje. Pa, kod jedan, kod ovog rukna, pojedini učenjaci su uslovili da ova ponuda i prihvatanje budu s određenim riječima. Dakle, moraju da budu u takvim riječima, inače dakle, nije ispravno. Inače, taj rukn, taj... Sastavni dio nije ispravan. Da staratel ženim kaže ženim te za svojom kćevi. I da kaže mladić prihvatam. da kaže udajem svoju kćevi za tebe. Da kaže mladić prihvatam. Kažu moraju ove da budu. Pojedini islamski učenjaci kažu ove riječi moraju da budu. Na ovakav način da se stupi u brak. Međutim ispravnije je mišljenje svaka riječ koja ukazuje na sklapanje braka, dozvoljeno ju je reći. Ne dakle, da baš mora, ženim te, udajem svoju pće za tebe, prihvataš i postao. Ne, dakle, bilo koje riječi, bilo koji postupak, vidjet ćemo kasnije još, dakle, da ukazuje na sklapanje braka, da ukazuje na zadovoljstvo jedne i druge strane, s tim dolazi do sklapanja braka. Bratko, pod ruku, kaže, slažaj se, starate, šta ga imam pitati? zadovoljan sam. Dakle ispravnije mišljenje jeste da svaki postupak, bilo koja riječ koja ukazuje dakle na jeli ponudu, prihvaćanje, može na takav način da dođe do sklapanja braka. I to je dakle stav Abu Hanife rahimehullah ta'ala i Imam Malika jednom više Imam Ahmeda Šeha Islamskim to njega je odabrao. I dakle u prilog tome idu brojni dokazi. Allahov poslanik alayhi salatu sami, Safiju, Safiju radijallahu anha oslobodio I to je bio njenčani njen, dar, mehr, oslobađanje. I time stupio u brak s njom. I spominje se da je rekao oženio sam te. Ili da je neko bio, dakle, pa rekao ženim te u dan i sl. Već Allahov poslanik, alihi sallam, je oslobodio i to je bio jenčani, jenčani dar. I spominju se brojni drugi dokazi kada je došla ona žena i ponudila se Allahovom poslaniku, alihi sallatu, alihi Pa je pogledao u nju, oborio pogled, žena je shvatila da poslanik Alihi Salotsan nema potrebe za njom, zatim je ustao čovjek, ashab je ustao, jedan od ashaba je rekao, Allaho poslanče ako ti nemaš potrebe za njom imam ja, o ženi mene, pa kada je tražio od njega da donese vjenčeni dar, poznat vam je hadis, nije imao šta donese na kraju, je rekao, melek tuke, dao sam ti vlas nad njom s onim što poznaješ od Kur'ana jeste, u drugim citatima stoji oženio sam te, onim što poznaješ iz Korana, ali u jednom citata stoji i dao sam ti vlast. Dakle, nije nije došao ovaj ova riječ. Oženio sam te, ženim te i sl. I, dakle, brojni drugi brojni drugi e, dokazi. Shodno tome, dakle, da mladić dođe i kaže staratelju, udaj svoju kćer za mene i kaže staratelj prihvatan, dakle, dolazi do sklapanja brahka da dođe, budući dakle, da nije oboveza za kaže staratelj ženim te, udajem svoju kćer za tebe, da dođe mladić i kaže ja bih da živim s tvojom kćerkom i kaže nema problema, može daj ti njenu ruku, dakle dolazi do, dolazi do sklapanja braka. Dakle, makar mladić i ne ponudio brak ili staratelj mladiću ne rekao ženim te. Ukoliko mladoženja ili ženin staratelj su nijemi, ne mogu da govorim. Pa čak da, dakle, da može da kaže udam svoju kćeri ili prihvatam do udam svoju kćer za te nešto, onda dakle kažu islamski učenjaci može razumljivim i šaretom. Dakle isko je razumije da on daje svoju kćer za tog mladića. Ako nije jasno, ako nije razumljivo, može dakle da se opunomoči drugi. Ako taj njen staratel ja je njen njegov isharat nije jasan, on da najbolje da na nasljednik staratelja ili dakle da on opunomoći nekoga drugog, da on opunomoći da neko drugi zastupnik bude vکیل i da da dakle tako jasno se izjasni. Ili dakle da ako ne može da govori, može da piše. Može da napiše ženim te su mojom htjeli Tomito. Dakle, može da napiše, nema smjetnje, dakle, može da dođe do sklapanja braka budući, dakle, da je ispravno mišljenje, da nije obav za pridržavac onih riječi, pa dakle, može da dođe do sklapanja braka, na čemu je Tumhor, učinak islamski učenjaka, dakle, putem putem pisanja. Također, do sklapanja braka, odnosno ponude i prihvatanja, može da dođe i pismenom formom ukoliko jedna od strana, dakle, mladić, mladoženja, Ili, dakle, žena ili njen staratelj nisu, nisu, dakle, na jednom mjestu. Ukoliko mladoženja ili staratelj ženi nisu na jednom mjestu, ne znam, u drugoj državi žive i sl. Dakle, može da dođe do sklapanja braka pismenom formom, do ponude i prihvatanja, prihvatanja pismenom formom. Iako je bolje, pogotovo danas, u bremenima prevara i laži, bolje je, dakle, da taj staratelj oponomoći nekoga. Ko je tu prisutan? Pa nekavim zastupom. Kažu, dakle, dozvoljeno je sklopiti brak, ponuditi i prihvatiti pismenom formom ukoliko je staratelj odsutan, ukoliko se pouzdano utvrđuje da je to njegov rukopis, da to bude, dakle, odmah, da bude prihvatanje, dakle, da žena ili ko je na tom skupu da uzme njegovo pismo i da pročita i da odmah, dakle, bude kabut da odmah bude prihvatanje da se, dakle, pročita njegovo pismo, njegova poruka da on ženi svoju kćer sa tim i tim koji je tu prisutan i on se izjasni i kaže prihvatan iako reko, dakle, bolje da se nađe zastupnika Kao što je isti dakle, slučaj preko telefona, tako sklapaju se brakovi preko telefona. A? Tamo je Delija Velija, tamo je mladoženja, a ovamo je staratelj, ovamo je žena, ovamo su možda svjedoci, ili su tamo svjedoci, i sad preko skype preko telefona i ostalo. Žene se, kažu islamski učenjaci, koliko je to pouzdano, sve dakle sigurno. Nema smetnje. Bitno je dakle, da se ispunu, ispune ovi uovjeti. Ali je opet bolje, dakle, ako je mladoženja odsutan, a svi su drugi prisutni, oni je i tak i tak je odsutan. <laughs> Kad se želi. Ako je odsutan fizički, neka i on nađe zastupnika da ga neko zastupa i da ga oženi. Da ne oženi sebe, nego njega. Da, da ga oženi. Da ga oženi. Bolje je. Dakle, stalno komisija za štetve ne dozvoljava ženigu preko telefona. Zatim, islamski učenjanci vezano za ovo ponudo i prihvatanje uslovljavaju dakle da odmah na jednom skupu bude ponuda i prihvatanje. Da babo kaže ženim te svojom kćeri i da mladić kaže prihvatam. Odmah. Ha, ukoliko je upao u nesvijest od radosti ili ne znam čega kažu ne, kad se vrati dođe sebi mora ponovo da mu babo kaže. Ili ukoliko nije siguran, pa ode, dođe kasnije, ako niđesnog vremena ili sutra nekad, kaže ne. Odmah, dakle, na istom mjestu mora, dakle, da bude jedno s drugo spojeno. Da bavo ponudi, mladić prihvati. Da mladić ponudi, bavo prihvati. Hmm. Nema smetnje sklopiti brak sa ženom dok je u menstruaciji. Nema smetnje. Dok je u hajdu. Dakle, da se sklopi brak dok je ona u hajdu. Međutim, dakle, Ne smije da ima odnosno u takvom stanju. Dozvoljeno je sklopiti brak i skazati dakle ponudu i prihvatanje u džami. Nema smetnje. Dakle, dozvoljeno je sklopiti brak u džami. Nema smetnje pod uvjetom da se vodi računa u šarijetkim propisima. Da nema miješanja između muškaraca i žena. Da nema pokazivanja žena muškarcima i slično. Jer staratelj je tu koji zastupa ženu. Nema potrebe žena da dolazi. Jeli? Tako, ukoliko se dakle vodi računa o šarijetskim propisima, nema smetnje da dođe do sklapanja braka u džami. Oni koji smatraju da je bolje, da je fdalnije, da je beričetnije, da je vrednije, da će brak biti bolji, ukoliko se sklopi u džami, nemaju dokaza za to. Ako bi tvrdili da je odsuneta sklapanje braka u džami, to bi bila novotarija to bi bilo novo tare ako bi tvrdili da je to propisan da je to lijepo da je to preporučeno da je to ocunnata dakle zato nema dokaza što se tiče hadisa koga bilježi imam Tirmizi bilježi imam Bejhakī imam Baqī i drugi e'lanu hada nikah ve ja'aluhu fi al-masajid obznanite ovaj brak isklopite ga u džamii taj hadis dakle, to nije vjerodostojan taj drugi dio hadisa je dodat vjerodostojem u lancu prenosilaca kod imam Termizije nalazi se čovjek po imenu Isa ibn Meymun, al-Ansari, koji je slab, za kojeg su učenjaci rekli da je slab. Imam Ahmed je za njega rekao da je munkerul hadis. Ibn Hibban, rahimahullahu teala, ta također za njega je rekao da se njegovi hadisi ne pišu, da on izmišlja hadise. U drugom lancu prenosilaca nalazi se čovjek po imenu Halid ibn Ijaz, također i on je slab. Imam Ahmed je za njega rekao da je metrukul hadis, da se njegovi hadisi ostavljaju. Ibn Hibban kaže za njega da izmišlja hadise od povjedljivih ljudi. Izmisli i pripiše da ga je čuo togi tog povjedljivog. Ne bi onaj od njega poslije prihatio. Kaže taj i taj prano si a on izmisli. Kao što je izmislio ovaj dodatak. Pa kaže nije dozvojeno pisati njegove hadise, vrnosti od njega njegove hadise osim radi čuđenja. Osim radi čuđenja, šta čovjek sve ili izmišljao. Tako dakle da je ovaj hadis nije vjerodostajan i na ovom hadisu ne može se zasnovati propis da je od sunneta sklopiti brak u džani. Ali ako bi se sklopio nema smetnje pod uvjetom da se vodi računa u širijetskim propisima. I također još jedna napomina kod ovog rukna nije uvjet da bude neka treća osoba koja će govoriti riječi prilikom sklapanja braka pa da mladić mladoženja i ženim starate ponavljenju dakle nije to uvjet da bude Kadija da ih vjenča da bude dakle, neka treća osoba pa kaže o ti ti da li daješ svoju kćer tom i tom za buduću suprugu pa on kaže da o taj taj, ti ti dali li prihvataš kćerku tog i tog kao svoju suprugu pa on kaže prihvata dakle to nije uvjet Kadija, očen insan lijepo je da vjenča Jer tom prigodom pojašnjava propise braka. Pojašnjava propise braka, pojašnjava šta su jedno drugo dužnje u braku. Dakle, treba iskorist priliku za to. A da je uvjet da mora da bude učena osoba, neka treća strana i da govori tako i tako i oni za njim ponavljaju dokane. Dakle, zato nema dokaza. Tako bi se učinilo, ne nasme. Zatim, dakle, uvjeti braka. Pojedini učenjaci nastavljaju dalje i ovo sad što ću ja spomenuti od uvjeta, oni kažu da su i to ruknuli. Uglavnom, bez obzira i ovo, iako se naziva uvjet ispravnosti braka, ako ga nema, nema braka. Ako ga nema, nema braka. Svejedno, dakle, da li ga ti nazvao ruknom sastavnim dijelom ili ga nazvao uvjetom, šartom, nema braka. Ako dakle, izostane. izostane. Pa takvih šartova uvjeta je četiri. Kod islamskih učenjaka. Prije svega, dakle, da se jasno zna ko je muškarac, ko je žena. Da se jasno zna ko je muž, ko je suproga. Možda u toj poruci ima dvije kćeri, tri kćeri. Pa dakle, treba da se jasno zna ko je muž, ko je buduća mu suproga. Pa dakle, starate, doćemo do njega kasnije... Kada ženi, mladica sa svojom kćerkom, ima više kćeri, treba dakle da uradi tajin, dakle da precizno ili po imenu spomene svoju kćerku, ako ima više kćeri koju udaje, ili dakle po njenom opisu, ili dakle i šaretom, da pokaže na nju. Da pokaže na nju. Pa opet kažem, nema potrebe da bude nešto mnogo drugi prilikom sklapanja vrata. Pa da neko, ako staratelj udaje svoju kćeri, pokazuje na nju da neko drugi gleda u nju. Dakle, ili imenom pa kaže, ženim te svojom kćerkom, Fatima. Pristaješ? Pristaj. Ili da kaže, ženim te svojom starijom kćeri. Ima dvije jedna starija, jedna mlađa, ženim te svojom starijom kćerkom. Ili dakle da pokaže, ženim te ovom kćerijom, kaže prihajta. Dakle mora da se jasno zna, koliko u povodci ima više ženske čeljadi, više kćeri, mora da dakle se zna koja. Zatim drugi uvjet, drugi šart. Ako se ne zna koja, koju će povest, ja? Zna kim se ženim. Drugi šart, dakle zadovoljstvo s obje strane. Da ne budu prisiljeni ni jedno. Ni mladić, ni djevojka. Ni suprug, ni supruga. Da ne budu prisiljeni na taj brak. Ukoliko su prisiljeni, taj brak nije ispravljan. Dakle, mogu ga razvrgnuti. Ako nisu zadovoljni, mogu ga razvrgnuti. Imaju potpuno pravo. Ispominje se u hadisima da je poslanik Alihi Salo sam razstavljao takve žene koje su pod prisilom svojih staratelja bile udavane. Poslanik alehij salatu se razvodio. Ih. Pa dakle došla je hadis u Buhari re radi Allahu talan, da je rekao Allah, poslanik alehij salatu ve selam djevo uh, udata žena se dakle žena koja je bila udavana kaže se te gib. žena koja je bila udavana, puštenica ili udovica ne udaje se sve dok ne dozvoli ili sve dok ne naredi ona Dok djevojka se ne udaje, sve dok se ne izjasni. Pa su pitali ashabi, a šta je njeno izjašnjenje kako da se izjasni? Da šuti. Da šuti. Može da se izjasni riječima da kaže prihvatam babo, ili brate, ili koje već zastupa, vidjet ćemo ko su staratelji, ili dakle da šuti. Dakle, nije dozvoljeno udati bez obzira dakle bila ona djevojka bila već udavana žena puštenica udovica nije dozvoljeno udati ni od njih prisilom da se prisile da se prisile na brak kaže mu kaym rahimehullahu dakle da je ispravnije mišljenje da je takav brak neispravan. Ukoliko dođe do sklapanja braka pod prisilom. Ukoliko žena bude, pogotovo djevojka, ukoliko bude prisiljena, da je takav brak dakle, neispravan. I u tome se ne razilaze mnogo islamski učenjaci. Većina, većina islamskih učenjaka je tog stava, da je brak neispravan. Jer, pa spominje hadis, poznat je hadis, da je došla žena, požavio sa Allahom poslaniku, salacom, da je njen babo ženio, Bez, njeni, bez njenog pitanja, bez njenog zadovoljstva, pa je Allah u poslani kaleh i salatu sami je rastavio i kaže hafiz ibn hađer, da je hadis dobar, dobar. Pa dakle, kada je riječ o djevojci, njena dozvola, njeno zadovoljstvo, u najmanju ruku iskazuje se šutnjom. Šutnja je znak odobrenja. Hm. I trebalo bi djevojku podučiti tome. Da ukoliko bude šutila, To pa to znak odabrenja. Trebalo bi, dakle, da se poduči tom propisu. Kažu, ako posle dođe i počne se bunt, sam ja znala, da joj ne vrijedi. Kažu šta? Kad žena čuje, kad djevojka čuje, da joj se nudi brak. Da joj se nudi brak. Pa zaplače ili nasmije se. Da li je smijeh znak odobravanja, a plač znak? negodovanja, kažu nije sigurno, ne mora značiti. Može, može žena da zaplače od dragosti, možda se nasmije iz ponižavanja onoga koji je ponudio brak. Može. Zato, dakle, na osnovu toga ne može se zasnovati nikakav propis. Ukoliko bi djevojka, dakle, nije riječ o ženi koja je već bila udavana, ukoliko bi progovorila i rekla pristaj, Ha? Da li dolazi do? Da li je to znak zadovoljstva? Ha? Svi se islamski učinjaci, svi, izzeo Ibn Hazma. Ibn Hazma kaže ne, Hadiso je došlo da šuti. Ibn Hazma kaže ne, Hadiso je došlo da šuti, kaže mora da šuti. To je znak njenog zadovoljstva. Svi islamske učinjaci kažu normalno, da dakle, šutnja je najmani najmanja granica, a ako pojasni kaže jest zadovoljna sam kako da nisam, je li svakako dakle da dolazi kaže Šeho Islavi te nije Rahime Hullahu dakle nije dozvoljno nijednom od roditelja, bilo babi bilo majci, da prisili svoje dijete da se oženi s tom i tom ili da se uda za tog i tog, i ukoliko bi dijete ne poslušalo roditelja sin, ili či ne poslušalo babu, dakle trebali da se oženiš iz te i poroci ili hoće da je uda u tu i tu poruču i ona neće ona nije zadovoljna s tim muškarcem ukoliko dakle ne postupi po babinom po majčinom nije dakle to neposlušna to je njeno pravo Allah joj je dao pravo Allahu poslaniku alejselam dal su dal su joj pravo i dakle ukoliko bi ne poslušala svoje roditelje, oni traže, prisiljavaju je da se uda ili njega da se oženi, nego duju, ako bi se oženio s nekom drugom ženom, nema smetjenika, nego duju dok To je tvoje pravo, jer je jedan od uvjeta tvog ispravnog braka da si zadovoljen s tom ženom. Da nisi stupio u brak s njom pod prisilom. Hm. Ili dakle ona. Zatim, što se tiče žene koja je već bila udavana, Došlo je u hadisu, svedok ne kaže, Svedok ne naredi. Dakle, ne se udavana, već udavana žena, pušćenica u domica, sve ne naredi, svedok ne kaže, sve dok ne kaže. Dakle, od nje se najmanje traži da kaže. Dakle, kod nje nije dozvoljna šutnja. Kod nje nije dozvoljna šutnja. Već dakle, već udavana žena treba da se izjasni, da kaže... Hoće se udati, pristaje na taj brak, je Po ovom hadisu, je tako, ili s drugom hadisu gdje se spominje već udavana žena, mnogi imaju pogrešnu mišljenju, pogrešan zaključak. Stvorili ga sebi iz have Klave, baklave, da što prije da prostite, legnu u krevet, i onda s takvim ženama stupaju u brak. A i ona pogotovo, jer je došlo u hadisu da je Esejib, takle već udavana žena, Haku binefsiha minueljiha, da je preča sebi od njenog staratelja. Da je preča da odlučuje o sebi od njenog staratelja. Pa su mnogi sebi dali za pravo da žene žene, svide im se na prvi pogled, jednom u drugom se zagledaju i za ruku i povede kuće. Nije pitao staratelja, kao što da pitam staratelja, ona ima veće pravo od svoga na brak, da odlučuje o svome braku. Nije dozvoljeno nijednoj ženi, da se uda sama, niti da uda drugu ženu. Dakle, takva žena živi u bludu, sviđalo se to nju ili ne. On Dakle, bez obzira bila djevojka ili bila pušćenica udovica, već udavana žena, nju mora da uda staratelj. Međutim, šta se misli ovdje pod Da ona ima veće pravo, dakle, da naredi, kako je došlo, hata to stemer, sve dok ne naredi, ne kaže, babo, ja hoću da se udajem, traži mi nekoga, da se udam za njega. Da se udam za njega. Dakle, pod se misli. Zato, dakle, za da znate i da kažete o njima ako znate da neko tako postupa, da, da iši. Dakle, podučite. Zatim, sledeći uvjet, jeste staratelji. Jeste staratni. Dakle, bez kojeg njema ispravno braka. Mora da se pita babu. Napomena ovdje jedna. Budući da je ubosni hanefijski mezheb. Ima ih koji, nisam to spomenuo, ima ih koji prilikom sklapanja braka kažu, i to je od novotarija da se zna, ženim te po mezhebu tog i tog. Ženim te po tom i tom mezhebu. I on će da stupa u vrak s njom i ona s njim po tom i tom meshebu. Vraća, u meshebima svejednom meshebu ćete naći da je neko rekao nešto od učenjaka. Kada bi čovjek išao, kopao, rovio, tražio, mogao bi da nađe za svaku svoju strast opravdanje. Ali je zato priznata, poznata, islamska ulema rekla ko bude tražio, olakšice, rovio po meshebima, te zem dok. Iza će izvjerenje. Jer ljudi su skloni grešci. Ljudi su skloni grešci. I učeni ljudi. Pa dakle, nije dozvoljno tragati za drškama učenjaka da bismo udovoljili svojim prohtjevima i strastima. Bez dakle, tražimo ono što je najispravnije. Nije u redu ni vijezati se za jedan mezheb. Jer čovjek će pogriješiti. I taj u tom mezhebu bilo kojem dakle ima grešaka, zasigurno. Pa ne možeš dakle da slijediš onako, dakle, Slijepo, bilo koga. Zašto ovo kažem? Zato što vam je poznato dakle, da hanefijski meselj ne uvjetuje staratelja. Hanefijski meselj ne uvjetuje staratelja. I ovo prije što si pomijenovani tako je zato. Mm. Dozvoljavaju prisil. Dakle, hanefijski meselj ne uvjetuje staratelja. Zato je dakle, dobro odračuvano. Nije to dakle, ispravno mišljeno. Brojni koranski ajeti hadisi pogotovo spominju staratelje. Pa se kaže u Kur'anskom ajetu: "Fela ta'dulu hun ayyin kinna azwajuhum." Reis govori u ajetu kada istekne iddet i žene žele da se udaju, da se vrate svojim muževima, da ponovo stupe u brak s njima, nemojte im zabranjivati. Kome ovo govori? Kaže Malik ibn Esar radijallahu ta'ala. Ashab, ovaj ajet je objavljen povodom mene. Kaže Malik ibn Esar radijallahu ta'ala ovaj dio ajat fele tadulu hunna an tihna zواجhun ne mojte im zabranjivati da se vrate svojim muževima ovaj ajat je objavljen povodom mene pa kaže šta je bilo pa još svoj slučaj kaže udao sam svoju sestru za jednog čovjeka i živjeli su određeno vrijeme nakon toga on ju je pustio rastavio se od nje kada je istekao njen idet nije vratio ona je htjela da mu se vraća I on je poslije, kod njega se stvorila želja da ponovo žive. Dakle, nema smetnje, ište kao idet, nije vratio u idetu, nije više njegova žena, ali dakle, može da se vrati nakon ideta, može da je oženije, međutim, mora da bude meher, mora da bude jeli, vjenčani dar, mora da bude staratelj, ponovo da se pita. Pa je ovaj čovjek došao ponovo mak ili brinsar. I traži ruku njegove, kće, njegove sestre. Pa kaže, ne, lijepo sam postupio prema tebi, udao sam svoju sestru za tebe, Ti si je ostavio, ti se razveo, ne. Kaže, nakon toga je objavljen ovaj kuranski ajed. Kuranski ajed govori nemojte im zabranjivati. Dakle, vi staratelji, nemojte zabranjivati ženama nad kojima ste staratelji. Dakle, obraća se starateljima. Ne obraća se, ne obraća se, jeli, ženama. Pa kaže Hafiz ibn Hajar Rahimahullah da je ovo najjačiji dokaz, najjasniji dokaz o obaveznosti, jeli, staratelja 232. ajed i sure Al-Bakar. U hadisu, što se tiče hadisa o debu Musa Al-Ašarija radijallahu da se prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu sam rekao La nikaha illa bi valijin. Ne braka osim sa starateljem. Ne braka bez staratelja. Nema ima braka bez staratelja. staratelja. Jesan? Hadis. Također u hadisu Ajša radijallahu salatu sam rekao da je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam koja god se žena uda bez dozvole svoga, staratelja, nijen brak je batil, nijen brak je batil, nijen brak je batil, ništava, van, brak je ništa ništava ništava. Koja god se žena uda bez svoga staratelja. Zatim je došlo u hadisu, Ebu Hureyre radijallahu talan da je rekao, Allaho poslanika alihi salatu sam, žena ne ni, ni sebe ni drugu ženu, ili žena neudaje ni sebe ni drugu ženu. Udaje sebe, zatim Ebu Hureyre dodao, sebe udaje samo žena, Hmm? Bludnica napita nikoga s kim će da obavi, ne mora blud. Ve traži dozvolu. Sebe udaje, odnosno daje sebe drugom samo žena bludnica. To je bio Buhariov. Veid god nas sreća je Allaha opasanika, alehis sallallahu stan, se usvrnu i kaže doista bludnica sama sebe sama sebe udaje. Sama sebe udaje. i islamski učitelji kažu da takav brak koliko bude sklopit bez staratelja dakle da nije ispravan brak. Po najstrožijoj od njih je bio ima Malik i govorio makar brak između to dvoje potrajao, makar ta žena izrodila djece, taj brak ne smije se potvrditi, ne smije se priznati, karakterisati jeli validan. Tako je li dakle, žena koja se uda bez bez staratelja I na tome je većina, većina islamskih učenjaka. Čuli ste je tako, konija. Zatim, što se tiče staratelja, uslove da on bude punoljetan. Uslove da bude punoljetan. Dakle, ukoliko žena nema babe, ima sina iz prethodnog braka, riječ o već udavanoj ženi, ima sina iz prethodnog braka, uvjet je da on bude punoljetan. Uvjet je da on bude punoljetan. I da bude vjernik. Praktičar. Nevjernik ne može da bude staratelj ženi. Kćerku Ebu Sufijana udali su drugi ashabi. Tada je Ebu Sufjan bio još nevjernik. Njegovu kćerku udali su drugi ashabi. U muhabidu udali su, dakle, drugi. Ne Ebu Sufjanu. Jer, dakle, nije dozvoljeno da nebjednik bude staratelj i da se brine stara ili i o kome. Ako, dakle, nema staratelja, nema babe, žena nema staratelja, babe, nije babo, nema ga, omoro je, nije praktičar i ostalo, prelazi starateljstvo na drugog. Ukoliko nema nikoga, onda, dakle, na kraju je staratelj vladar, odnosno imam, odnosno učen čovjek u tom njenom mjestu. Nije u da bude ona istuzle Ahaf iz Gološ iz Mostara da bude staratelj. Nik je zna, nik video kad vidio, ništa ne zna. Kao što vam je poznato, islamski učenjaci razilaze ko je staratelj ženina. Većina islamskih učenjaka kažu da ženini starateli jesu mahremi sa očeve strane samo sa očeve strane je li tako mahrem je njoj njen dajđa ali on s majčine strane kažu ne većina islamskih učenjaka Dumur je stava da su joj starateli dakle oni koji je mogu udati mahremi sa očeve strane Doćim hanefije, hanefijski pravnici kažu da može i da idža, odnosno mahram sa majčine strane, muškarat sa majčine strane. I to je ispravno mišljenje. Jer nikdje nije došlo niti u kuranskom maetu, niti hadisu da se kaže taj, taj, taj, taj je staratelj. Ili da je pojašnjeno na bilo koji način. Ne, pa je pravilo, kako kaže šehrul islami, nije i drugi, Ono što nije pojašnjeno u šerijatu vraća se na običaj i vraća se na hikmet, na mudrost postojanja staratelja. Staratelj osoba koja mora u najmanju ruku da bude punoljetna i da bude vjernik, dakle da je bistar, da pa je promišljen, da zna dakle za tu svoju majku ili svoju sestru ili svoju kćerku, koga da daver Ko, koma da ponudi brak s njom. To dakle, to je mudrost. I sutra, ukoliko ona napravi probleme u braku, skandal u braku, da se on sramoti. Pa dakle, takav je slučaj i sa jeli, osobama sa očeve strane i sa manjčine strane. Tako dakle, da mišljadla hotela, koji spravni je mišljen, može da bude i dajđa. Može da bude i dajđa. Ukoliko nema ni dajđi, imamo, jeli, nije tu stran slučaj, imamo se stvarno dosta ispodrinja. Koji ima je takav slučaj? Muške osobe sve pobijene. Pa dakle, ukoliko nema staratelja, ni s očeve, strane, onda dakle, biva učena osoba u tom mjestu. Imam ili neka druga učena osoba, postoji neki islamski centar, džemat i slično Međutim, uvjet je da to bude iz njene, njene sredine. Da se sramoti taj učen čovjek zbog njenih postupaka, ako napravi. Ili, dakle, da poslije se zauzima, ako bude bude jeli problema problema u braku, da to on nastoji da riješi. Ne može dakle bilo ko da ga uzmiješ pod ruku na putu da bude staratelj. Kao što je poznato, ovdje utuzli pogotovo da dakle, ko je bio staratelj. Znate li dobro da je ovdje sklopljeno brakova, svugdje se sklapalo, i svako je bio staratelj. Ima čak žena koje ne znaju koji bi bio staratelj. Nic zna svjedoke. Smiješno i na drugu stranu žalosno je. A ovi propisi trebaju da se znaju. Osim ako nije poput onih tamo ženio se na određeno vrijeme. tako. Pa njemu nije bilo bitno. Ko će biti hoće joj biti staratelji, hoće joj biti svjedovci i kakvi susjedovci. Žena ne zna ni ko je zastupao, ni ko je bio tu prisutan i sl. I drugo, dakle, na mjesto staratelja postavljaju se osobe druge koje nijemaju uopće znanja. Poznato je vam ovdje, neću da govorim. Jasno, ko je, ali znate. Nadri kvazi. Dakle, učena osoba iz, iz njenog mjesta mora, mora da bude. Ukoliko dakle postoje staratelji, međutim trenutno babo nije tu, ako se ne može kontaktirati, ako se nije sigurno, je li to njegov glas, njegova slika i ostalo, nekao po noći neka opunomoći nekoga. Nije u redu zbog toga što, dakle, ni on tu prisutan da starateljstvo prelazi na nekoga drugog. Neka se on izjasni hoće li dati svoju kćer za njega i opunomoći nekoga da zastupa. Ili, dakle, ukoliko daje ruku svoje kćerke za tog mladića i neko treba da to kaže jasno, glasno, na skupu, neka dakle opunomoći. Ukoliko han desi se takva situacija, Hćeri hoće da se uda, babo, iza suda, babo, iza suda. suda, čekaj, čekaj, hćeri, i babo umre. Međutim, prije smrti oporuči da ga zastupa kod ne udaje taj i taj. Hm. Ste razumijeli? Babo umre, međutim, ostavi u testamentu, jel' u oporuci, ostavi, dakle, nakon moje smrti neka me zastupa prilikom udaje moje kćeri taj i taj. Je li to dozvoljno? Ako ima drugih staratelja, nije dozvoljeno. Ako ima staratelja, drugih nakon njega, koji idu, dakle, onom ljestvicom, skalom, nije dozvoljeno. Jer, dakle, pravo, njegovo pravo je otišlo s njegovom smrću. Imao je pravo, dok je bio živ. Najpreći, babo. I bio praktičar i ostalo što je bio potreba. A je umro. Njegovo pravo je otišlo sa njegovom smrću. Onda, dakle, nije dozvoljeno da ga neko drugi zastupa, a imaju staratelj. Njega više nema. Imaju drugi staratelj. Izuzer, ako ti drugi staratelj se slože. odustanu od svog prava. Znaju da je to njihovo pravo, međutim odustanu i kažu to je bila njegova želja, nema smetnje, mi se, mi se onaj ne ljutimo. Zatim, jel' i kažu, ukoliko babo ne želi da svoju kćer, babo je staratelj, ne želi svoju kćer da da zalehabio. Hrani? Ne želi da da svojog čijera za tog i tog mladića. Došao je mladić, prosi, ona za njega, ha, jeste, ona bi se udala, on bi se oženio s njom, međutim, babo ne da. Babo ne da. Odgovaraju oni jedno drugom, razgovarali su, slažu se, sve u redu, zadovoljni su jednom drugom, samo babo koči. Babo ne da. Pogotovo babo ne da što je on takav i takav, drži se, vjere vjeruje. Klanjao, beš vakak, ja stavu. Kažu dakle da staratevstvo prelazi na drugu osobu. Da staratevstvo prelazi na sledeću osobu. Da tada dakle staratevstvo prelazi na sledeću osobu. Jer ukoliko bi bavo po svaku cijenu zabranjivao, dakle, ne dozvoljava da ona svoje zadovoljstvo isponi. Malo prije bilo govora da moraju obavljaju da budu zadovoljni jednodobni. Pa ukoliko dakle, staratelj ne dozvoljava, ne da svojoj hćeri da se uda za tog i tog, a odgovaraju, dakle, ona je našla svog muža, očekuje da će s njim živjeti lijepo. Dakle, ne postoji bojazan da će taj prevariti i ostalo ostaviti nakon izvjesnog vremena. Dakle, sve ima ljudi koji garantuju za njega i ostalo, međutim, problem je obabiti. Kažu tada, dakle, da starateljstvo prelazi na, na drugoga. Ukoliko babo ima razlog zašto ne da, Ne dakle izgled budućeg zeta, vjera i ostalo, ne, već možda čovjek je čuo da taj nije pouzdan, da će je prevariti, iskoristiti i ostalo. Dakle, ako ima osnovan razlog, onda dakle onda se babina sluša, ne prelazi se dakle, na sljedećeg staveta, nego bolje je da takav mladić traži za sebe kakav je i on. Ja I dakle, još jedan uvjet, a to su svjedoci. A to su svjedoci. Dakle, svjedoci po jednim islamskim učenjacima koji hadise o svjedociima smatraju dobrim, a po drugim islamskim učenjacima, muhadisima koji dakle te hadise oćenjuju slabim, kažu obznana. Obznana. Da se obznani brak. Dakle, ili svjedoci, ili obznana. Ili svjedoci, ili obznana. A dakle, i sami svjedoci, ukoliko baba ima ima mladić imaju dva sjedoka pogotovo ako još imaju ta peta strana učena osoba kažu muslimske članice da je i to dovoljno odobzane iako je bolje što je god moguće više obznaniti ali da te dovoljno i ovih pet osoba kao obznana dakle došlo je u hadisu nema braka bez velija i bez dva pravedna sjedoka došlo je u hadisu nema braka bez velija i bez dva pravedna sjedoka pojedini učednaci ili šejh Albani Rašid ibn Hulav ta hadis ocijenio dobri vjerodostavni dok su drugi učenjaci većina većina njih hadis ovaj i sve druge 14 hadisa imao svjedocima sjedocima ocjenili slabim toliko slabim da ne mogu jedan drugoga poduprijeti na stepen hasena na stepen dobrog hadisa pa oni koji prihvataju hadise kako trebamo poštovat, bit prigodni oni koji prihvataju ove hadise o sjedocima oni uvjetuju po svaku ocjeni mora biti dva sjedoka prilikom ponude, prihvatanja, moraju da budu dva svjedoka. Oni koji kažu, ne, svi hadisi su slabi, nemate čime nas priseliti na ta dva svjedoka, obavezuju, dakle, da se to mora izaći i obznaniti. Babo, mladić, dogovore se o davanju, sklapanju pravka, davanju, dakle, ruke njegove hćeri, i onda, dakle, nakon toga izlaze i obznanjuju. I obznanjuju. Dakle, mora se voditi računom. Ukoliko je riječ o svjedocijnom, dakle, ako Koristimo svjedoke. Ako dovedemo svjedoke, ne možemo opet dovesti svjedoke s puta. Poznato nam je ovdje na Dunjalku koje je svjedoka. Čovjek zna zašto svjedoči. Čovjek dakle, zna za koga svjedoči. Zna čemu prisustuje. Ono što je također bitno na pomente, nije dozvano da budu svjedoci iz bližnje rodine. Kod naše je počesto, hoće on svoga, hoće ona svoga, ili hoće ona svoju. Nema smetnje, kažu pojedini islamski učinjaci, ali trebaju da budu dvije žene. Ako je jedan muškarac, moraju još da budu dvije žene. Kaže, na hazu mogu i četiri žene. Ali, dakle, dva muškaraca, pod uvjetom da ne budu iz bližnje rodvine, sutra, poslije problemi, izbiju, dakle, oni su, mogu biti pristrasni, mogu biti naklonjeni njoj ili njemu. Iš je su rodvine. Zato, dakle, nije dozvojeno da svjedoci budu iz rodvini. Dakle, ko postupa sa svjedocima, sklapa brak, nije dozvoljeno da budu rođaci, vez dakle, da dovede nekoga drugog, dakle, koji znaju mu za koga, za koga svjedoče. Odprilike dakle, to je ono što je bitno. Možda ima još nikih pojedinosti, dakle, ono što je bitno. Dakle, da bi brak bio ispravani, moraju da budu muškarci žena i među njima ne smije da bude nikakvih prepreka. Rekli smo, prepreke po krvi, po vijeklu, po mlijeku i po tasbinstvu, i, dakle, vezano za žene, dakle, u pričeku. Zatim mora da se zna o kojoj ženi je riječ, o kojoj djevojci je riječ, dakle, da se sigurno zna koja se žena, čjerka ili djevojka udaje, zatim da budu zadovoljni jedno drugim, zatim da babo bude taj koji će odlučivati o jeli, svojoj kćeri za koga će se udati i slično, sa ovim određenim jeli, razlikama, I također da se taj brak obznan je bilo dakle u prisustvu ta dva svjedoka ili dakle u širim, širim krugu. Hm? U redu, nakon toga idemo na svadbu, a? Kao mogu da sledići puta govorimo o svadbi, propstima, svadbe. Pa dovidjamo kapćina se žena. Suhani kovala, lehamdike